Наука і культура – щедрі сходи, Музеї бережуть прадавні перли. Вдові і сироті – на розбудову, Студентові – на здобуття освіти, Отримували для життя основу, Усі були для нього наче діти. Чому ж таких, як ти, митрополите, Так мало у бурхливім сьогоденні? Не ті тепер належать до еліти, Грішми багаті, душами злиденні. 3.03.2016 рік Сторінка 77 Дві присвяти коханому Мій березневий котику, Я притулюсь до тебе, І від одного дотику Душа злітає в небо. Мій березневий зайчику, Щодня без перебою Країну див небачених я пізнаю з тобою. Земля від сонця проблиску вбирається в зелене. Мій березневий проліску, цвіти весь рік для мене. Тобою серце тішиться невпинно, в моїй душі яснієш, як я сніл. Без тебе я загублена дитина, з тобою королева я снів Сторінка 78 Наталі Добрій на ювілей Багата і любов'ю, і добром, Піснями, що летять удаль за обрій, Кому ще у паспорті пером Вписав Господь, що ця людина добра. Тепло, яке ви людям несете, У серці помереженім любов'ю, Хай вернеться сторицею за те, Що гарної душею ви і зовні. Таку красу не вибілять роки, вона і на морозі не зів'яне. Це, наче, дотик дружньої руки, Що здатний відвести усе погане. Хай буде довгим ваш земний політ, Пісенним, світлим, господом береженим, Здоров'я вам на много-много літ, І всім, кого ви любите безмежно. Добра Наталя Антонівна, керівник хору «Відгомін» місто Мукачеве. Сторінка 79. Валентині Волошиній. Тендітна, як волошка в полі, Незламна й сильна в боротьбі, Красивої, як пісня долі, Ми щиро зличимо тобі. Минулим перейматись нащо, Що, що пережито все твоє, Нехай попереду найкраще Дбайливо Бог тобі дає. Хай все, що миле, буде близько, радій, всміхайся і цвіти, щоб рідний Кам'янець-Подільський пишався тим, що в нім є ти. Волошина Валентина Петрівна – активна учасниця Революції Гідності, почесна мешканка міста Кам'янець-Подільський. Сторінка 80. Просто вір Михайлові Герцу. Не допускай ні сумнівів, ні туги, а просто вір, у вітчий не впадай. Буває й третій шанс, не тільки другий, Без проти впертого біда. Я зрізані троянди з твого саду У землю посаджу, нехай ростуть, І другий шанс на їх життя не вкраду, а вимолю. І саме в цьому суть того шляху, Який життям зоветься, боротися, Коли вже й сил нема. І з вірою в твоїм пісеннім СЕРці хай забринить мелодія нова. Червень 2015, ГЕРЦ Михайло Михайлович. 6.04.1952 го 1952 рік, 10.08, 2015 рік. Український композитор, автор більш як трьохсот пісень на вірші багатьох сучасних авторів. Жив і помер в місті Мокачеве. Сторінка 81 Сергійкові Аветісяно, Новоспочили янголядку, тобі вже більше не болить. Ули до мами й до татка, у райську радісну блакить. Ні, то неправда, що за гранню нема нічого, вічна ніч, поглянь, сестричка, зірка рання, тобі всміхається навстріч. О, крихітко! Чия провина, що світ в полоні сатани, То найстрашніший звір людина, Бо інший так би не вчинив. Цей світ, здається, вже пропащий, Суцільний бруд і біль.